Jah, okei. Okay. Ose kaardid ära. <laughs> Siu, Siukelugu juhtudes, et vahur läks ükskord pojaga poodi. <laughs> tõsta korralik. Millere Vaur? Kus mõtuke misiklik. Okei. Okay. A te te mingi. Ka Vaur. <laughs> läks ükskord pojaga poodi. Sulgu <laughs> seda. Ja pois kadus ära riiulite vahele va? meie meie wahur va. Ei ei ah, ah, see, see, Aga ei, wahur, wahur, wahur, võtame algusest. Peale. Võtame algusist. <laughs> et eks mees läks põjaga voodi ja pois riiulite vahel ära ja tuli hetke pärast kolme kondoomiga tagasi ja küsib et, et mis see on? Ja et, mis see kannat, no see on niuke naud turvaliseks seksiks nagu niuke abi vahendid ja et... mis need siin kolm on? No selle pärast, et see on nagu õpilastele. Üks reedel, üks laupõval, üks pühapõval. Kui tõmbas udu, pssst, tuli natuke saabärast kuuesepakiga tagasi. No ishi, aga mis see nüüd on? Noh, tead, see on nüüd sama asi, aga see on nüüd niimoodi, et see on nagu üliõpilastele. Kaks reedel, kaks laupõval, kaks pühapõval. Kui tõmbas selle udu tuleb 12. pakiga tagasi, natuke saabärast küsib, et ishi, aga no, mis see on? No tead, see on nagu abilumeeste teema, et üks jaanuaris, üks veebraris, üks märtsis ja nii edas.